Самокритично визнавала. «Якась у мене гадана в грудях завелася. Ну от хоча крові все». Мстиві, тріумфуючі інтонації, несамохідь проривалися у її монологах, коли вона справді, як гієна, чула запах чужої недолі, збанкрутілої вчорашньої радости. «Ти прийшла до мене, щоб городити цю бридню?» Юлія підвелася і стала проти подруги. «Чого тобі ще від мене?» Витягаєш, як на допиті, інтимне зізнання, а потім знущаєшся, мов садистка. Понеси ще, як сорока на хвості нашим спільним знайомим. У тебе ж такі ефектні житейські коментарі. Дурепа, я хочу тобі добра. Я, крім усього, лікар. Ти дуже далеко зайшла. Зупинись, оглянься. Твоя самотність задушить тебе. Я лікую. Ну-ну, давай, без гримасок. Я лікую тебе словом. Опускаю на землю. Тобі не тринадцять років, щоб битати в хумарах. А я не хочу, розумієш, не хочу на твою закалену землю. Чуєш? Юлія кричала, і злі сльози блищали на її сірих, як осінні небо в очах. Нащо тобі моє життя. Ми нічого не навчимося одна в одна. я ніколи не буду такою, як ти. Я люблю свою самотність, люблю, розумієш? Жанна дивилася холодним вивчаючим поглядом так, ніби ставила діагноз. Можна було битися об заклад, що вона продовжила подумки фразу Юлії в такий спосіб Смерть ти свою любиш. Натомість вона присвиснула і несподівано змінила інтонацію. Голос її звучав вкрадливо і примирливо. Тобі треба бути такою, як я. Щоб бути, щоб вижити, щоб не пропасти. Ти маєш виставляти його за двері вночі і адю, приймати душ і міняти к чорту простирадла. Не вдихати запах подушки, де він лежав, теж мені знайшла ідола, а спати сном задоволеної жінки, яка дістала своє. Фізіологія могутня річ, але це фізіологія. Дай жити тілу, не згадуй про існування Марка, поки не приповзе сам. Прийде, коза довозе, не бійся, на вулиці такі блаженні, як ти, не валяються, він же не дурень. Та коли почне ходити до тебе, не хвилюючись, без квітів, з чергової п'янки, ти пропала, Юльку, Це початок кінця. Рухнув твій п'єдестал з пісочку і скляний замок теж. А щоб не було так уже кривдно, давай я тобі знайду дублера. Всі вони одинакові, повір мені. Хто, хто, а я знаю їх як облуплених. Невеличкі нюанси в ліжку, навіть цікаві. Одне слово будеш такою, як я. Якщо хочеш бути щасливою. Це ти щасливий. Чим? Ось цим ганчір'єм. Юлія похитала головою, зітхнула, відсунула розкладену на журнальному столику імпортну білизну. Я не буду брати це доброжано, не з моїми статками, і позичати мені більше не треба. Юлія дивилася на гостю хворим, погаслим поглядом смертельно втомленої людини. Я ніколи не заздрила тобі, бо занадто знаю, яке щербатиться це твоє щастя. Через нього ти просто на дух не переносиш чужого гаразду, але затям. Марко для мене прекрасний, я таки була з ним щаслива, і це щастя в мені. Відняти його можна хіба що з життям, отож не старайся, правда твоя не для мене. Театр Франка, гвозливо всміхнувшись, подумала Жанна, вони стояли мовчки одна проти одної, осеніючі жінки, небесна і земна, дві подруги, дві ворогині. І Жанно поривало процитувати Юлії її ж улюблену фразочку з Тургенєва. Друга не ні говоріть, красиво". Та натомість вона мовчки зібрала речі в валізку і вже йдучи знизала плечима, стоячи в дверях. Дурненька ти, Юлько. Ретро або божевільна. Мені тебе дуже шкода. Жанна пішла, а слова її лишилися. І фраза по фразі нас доганяли господиню з верхністю і кпином. Юлія викинула попіл, розчинила настіж балкон, зловивши себе на думці, що вивітрити хоче не тим від цигарет, а сам принизливий для неї прикрий дух розмови. «Юлько, Юлько, ти завжди казала, що по-справжньому мудрі люди ніколи не демонструють свого розуму. Чому ж чужа неделікатність, що так паралізувала твою реакцію на образи, не відпускає тебе з липких долонь панібратства?» Вона накинула пальтичку і подалася з дому. Спустошена аж ніби скляна йшла Юлія вечірніми вулицями Києва. Дивилася бездумно на краплі дощу, що звисали з чорних, мокрих галузок передзимових дерев. Кожна крапелька світилася до неї довірливістю сліз, і Юлія поділяла її минущість. Над містом висів туман. Білясте світло загадково розсіювалося від ліхтарів, а на мокрому асфальті налипло листя кленів. Так що Юлія ступала по них обережно, як по зірках. Немов після довгого плечу вона нервово вдихнула ковток вологого холодного повітря, і цей вдих озвався раптовим гострим болем у грудях. Якось на підпитку Марко проговорився. А я випадково чув вашу ніжну розмову по телефону, набрав номер і сам не знаю, як підключився. Юлія здивовано сіпнула бровами. Інтелігентна людина слухає чужі розмови, їй цікаве чуже інтимне життя. Ну, я не слухав усе, але щось таке ніжне. Юлія знизала плечима. Мало з ким вона може вести ніжні розмови. От, наприклад, постійна величина – Вадим. І куди тут дінешся? Не вбивати ж його заради Маркового спокою.